Bueno, ba, kontxilluak e, Euskal Unibertsua pabestu dago, prinzipos Euskal Unibertsiadea e, Euskal Gintzaren aldarrikapen historiko bat alako, eta Euskal Gintzaren normalizasi begira egukuzte ekarpen e, e, ezinbesteko bat alako goi maiako ikasketetan Euskal presentzia bermatzea.